Guisberrine, Ukrainako gerraz mintzatutako gira, prentzaren ikuspegitik eta kasuntan euskal prentzaren ikuspegitik, gurekin Mikel Reparaz EITBko kasetaria eta berrietarako nazioarteko arduraduna egon ondori? Eh, bai. Ezleneque Mikel Reparaz prentza askatasuna gerla egura batean nola sigurtatzen alda. Bueno, gerla egoera batean zaila da, ez? E, askatasunak e, bermatzea. Batetik e, Ba, Giza biden urraketa gertatzen delarik bialdetatik, e, etengabeko ba, dira urraketa horiek, eta eta ba, prentsa askatasuna nik uste e, gerra egoera batean dela hiltzen ba, ba, den lehenbiziko askatasun horietako bat, ez? E, ikusten ari gara, e, hilabete baino gehiago da, e, ba, Ukrainako gerra zizela, eta e, propaganda gerra baten erdian gaudela, desinformazioa, etengabekoa da, Eta gero ikusten ari gara baita ere, han e, Ukraina e, lan egitea e, ba, zaila dela. Batez ere fronteetan, eta e, bai, Rusiar eta Ukrainar tropak borrokan ari diren lekuetan, e, dagoeneko amartik gora e, kazetari dituzte bertan, e, zaila da lan hori egitea, eta oso zaila da informatzea, e, ba, propaganda horren gainetik, ez da. Desinformazioari buru egiteko, eitebek, bat ditu kazetariak han, korespantzioa, koresp... Pontxalak mm -hmm. nola ibiltzen zizte? Bai, bueno, e, gu, gerra hasi baino lehen ere e, ba, ukrainan izan gara ni izan nintzen azira batean gero ane iratzabal e, joan zen, eta eta orain emikela jesteran daukagu, ba, e, azken hilabete honetan, e, gerra guztia jarraitzen bertatik bertara ez. Kieben e, izan gara batez ere e, Kieb eta kiev inguruan ez e, bertan, e, Besteak beste, Mikel, aiestaranek azken egunotan, e, ba, erakutsi digunola tropa erruz errekatzera egin duten eta e, Ukraina reke, hainbat herri hartu dituzten kiebinguruan, eta e, bertatik bertara jakin jakinalizan dugu informazio hori ez, hor e, gure begiekin esan dezagun ikusitako informazioa da eta kontatutako informazioa, baina horrek ez du esan nahi, e, ba, Ukraina osoan gertatzen dena kontrolatzen dugunik, eta oso zaila da kontrolatzea besteak beste, ba, Jarkif edo edo, edo Mariupolen edo ari dena. ez. Horregatik diot, ba, e, propaganda asko dago desinformazio asko dago eta kontrastatzea, ta nikuzte dut gazetari on lana hori dela, ez, kontrasti hori egitea oso zaila da. Oso oso zaila da gerra honetan, ez. E, ba, gure pegiz ikusten duguna kontatzea bai, baina hori ez nahikoa, ez. Argazki osoa ikusteko, eta nikuzte dut ba, nazioarteko hainbat eta hainbat erabil daudela han, nikuzte dut gerra honetan e, inoiz ez bezala, e, Kazetari asko delaan ehunka kasetari nazioartekoak eta ala ere oso zaila da argazki osoa ikusteaeta eta kontatzea. Hala ijan du zuen eh, Miketararan ira eh, zabal gehienbat eh, mendebaldean eh, kiF inguruan ah, zirela, preseski ekialdetik berriak hartzeko eh, oso zaila dela diozu hala ere baituzue eh, ajemanak eh, itugi batzu eh, nora Hai. lortzen duzue eh, lortzen aldu zuena. Bai, bai, ditugu e, bueno, e, guk urtetan e, e, Ukrainako informazioa eman izan dugu eta batez ere 2008ik e, orgon izan zen gerra e, Donbazen eta Krimeako inbazioaren ostean e, ba, hainbat kontaktu e, izan ditugu Ukrainan. Arazoa da asko eta askok e, ies egin dutela eta batez ere ba, Donbazin guruan Mariupol bezalako hirietan zeuden e, guk genituen kontaktu askok e, ies egin dute bertatik eta horutzune bat sortzen da, ezta? eta horregatik da hain zaila eh ba, jarraitzea, ez informazio guztia baina bai, eh saiatzen gara, gero ere oso importantea da gure gure profesio honetan e, ba, elkarren artean, kazetari artean harremanetan e, e, egotea eta guk badauzkago ba, beste erabiltetako eh ba lankidea, ke hainbat lekutan direnak, haiekin e, harremanetan gaude, baiku hemendik, esan ez Euskal Herritik, baina baita ere han bertan dauden kazetariak eta orsare moduko bat sortzen da, ezta? Baina, eh, ala ere, berriz diot, zaila da. argazki oso hori ematea eh, emateazta. Mm -hmm. Bertatik, bertako edabideak, nola, ibiltzen e dira, urrainako uh, telebizta guztiek batek gindutela, ogo eta ala horren ez informatzeko, zertan da, um, antik, angor jendeen zat mm -hmm. emaiteko eta nazio arteari? Bai, eh, bueno, eh, urrainako telebizta guztiek, zuke eh, santuzun bezala, bat batek gindute, eh, eh, emisio bateratua ematerakoan, ezta eta nolabait txandak egin dituzte, eh ba, buruzko informazioa emateko garaian. E, hogeita lau orduz informatzen dute. Zuk eriozun bezala ba, ba, besteak beste bombardaketak direnen direnean Kieven eta badituzte nolabait e, e, plato edo, edo estudio paraleloak e, ba, bunkerretan, eta alde horretatik oso ongi antolatuak dira e, e, Ukrainako edabideak eta televiztak kasu honetan, ez soilik eh, informazioa emateko, baita ere propaganda zabaltzeko. Izan ere, ba e, Zelenskiren gobernuaren e, eskutik e, ba norbaiteko, hau gerra egoera batean e, propaganda kanpaina erraldoi bat dago eta horrekin ere parte egin dute. E, Ukrainako televizak ez dira neutralak inondekin inora ere gerra honetan, errusiaren e, inbazio eta erasoaldi honen aurrean eta hori ere ikusten dagi gara etengabe emisio horietan, ez e, informazioa tartekatzen da. Ba, propagandarekin, tropei izuzen dutako mehazuekin eta bar. Hala, propaganda bi aldetaik eh, erreiten duzu. E, nik goizuntan azioarteko haren aipamena badugu eh, gure saioetan, hori nahituniz eh, eiteben eh, edatu duenean, eta adibidez, estatus global neutral hartzeko prest dela Ukraina mm -hmm. egusiarekin bakialo lortzeko azken berrietarik da, be, eguera ipatzeko, eh, ortik abiatuz, eh, eguera huai zert, zertan da. Bueno, e, dirudien ez, eta e, ba, Zelenski presidenteak egindako azken nadirazpen hoien arabera, pentsaliteke, ba, negoziazio mai batean, e, aurrera pausua keman direla, ez da? E, hain bate, e, gaietan, esan dezagun, ba, ez adostasuna oraindik baina bai, hurbilketa e, bat dela, ez? Moskua eta bartean, besteak beste, e, ba, Putinien armadaren inbazio horrek, ba, zuene elburu bat, eta zen, e, ukrainak uko egindia zaion, e, naton sartzeari e, ez da? Eta eta nolabait ere bere neutraltasuna, e, Rusiaren haintzinean e, e, e, neutraltasuna izan dezan, hori zen e, Putiniek nahizuen gauzetako bat, eta badirudi horretara ba, ba, urbiltzen ari birela, ez. dagoeneko, e, ba, ukarainako gobernuak esan duelako hori negoziatzeko prest dagoela. E, Gero bat zeuden beste elburu batzuk ere, beste beste donbazen subiran otasunaren inguruan, horre ere badirudi hurbilketa bat dagoela, beraz pentsaliteke, no lo baitere ba, Putinen inbasio honek eta gerra odolzu honek alde horretatik baduela, ez? E, ba, lortu duela zerbait, Esan dezagun. Baina, e, baina gerrak jarraitzen du, ez, Putinek esan du orain Donbas inguruan bakarrik eginen dituztela e, erasoak eta eta Donbas nolabide ere e, ba, liberatzea dela, ez? Haien helburua. Baina hori ezta está egia gero, ez? Ikusi dugu asteburo honetan ba beste beste elbiven izan direla. Erazoak baita kie binguruan ere. Beraz, eh, lenioenaz ez ez dago guztia sinesterik, baina santzuak eh, beintzat balade, ez? Badirudi, bueno, ba, badagoela hor beste bide diplomatiko edo paralelo batez. Egeiten hortako eh, deitu zeitugu goizuntana eskual prentsaren ikuspegitik eh, aipatzeko, eh, EITB norantola tua den eh, galdin da uzut ororenburu egunero EITBek zenbat kazetari mobiliz mobilizatzen ditu eh, eh Ukrainako gerralaren aipatzeko. Eh bueno, azkeni jaitez onetan, eh ezagun gure albistegieak eh etengabe Ukrainarekin ireki ditugula, ez? Horreki hori izan da, norbait ere albiste nagusia, ez? Ba, Euskal Herrian eragin duen guztiaren guztiarekin batera, ez? Ba, hainbat ba, energiaren prezioekin eta bar, baina e, beti esan ezagun Ukrainako gerra izan dela. Azken hilabetean e, gure informatiboetan, gure albistegietan e, irekitzeko E, gaia, ez? Eta eta horrek ere da, ba, jende asko jarri dugula edo gaudela, ez, gai horren gainean, gainean e, lanean. Ez soilik ba, handaudenak, beste, beste ba, e, gure kazetariak izan dira, ez ez Ukrainen bakarrik, baita ere, ba, Moldavian, Errumanian, Polonian, emugakide diren herrialde horietan, gure korrespondxal sare guztia e, lanean aritu da, bai Alemaniatik, bai Bruselatik, eta beste inbatlekuetatik, estatu batuetatik ere, eta hori izan da, esan ezagune mobilizatu dugu ez, gure e, korespontzal zare osoa, eta gero, ez da hastu behar, e, erreakzioan ere jende asko, ari dela lanean, e, ba, agentitatik zen informazioekin, e, kontrastatzen, besteak beste, sareetan beste, zabaltzen diren irudiak, irudi asko, e, benetatzen bat ditira, beste batzuk ez, eta hori kontrastatzen oso importantea da, eta horbara talde bat, eta ingabe, e, ba, informazio hoiek eta irudi hoiek e, begiratzen eta kontrastatzen. E, Beraz ez dakitzen bat jende. Baina asko, asko. Denbora agortu zauku, Mikael Reparaz, uh, mila uh, gure gomita onarturike? Zuei, mila egun egunon izan.